И към първите коментари след връчването преди минути на втория мандат, проучвателен мандат за съставяне на правителство на втората почисленост парламентарна група в 48-то Народно събрание. Мандата беше прият от посоченият за кандидат-премьер професор Николай Денков. А сега на телефона е професор Ивайло Дичев, ръководител на програмата по културна антропология на философския факултет на Софийския университет. Здравейте и честите нова година, професор Дичев. Здравейте успехи на вас, на вашите зрители, слушатели. Благодаря ви. А, кажете ни какво виждате в това толкова сериозно забавено връчване на втория мандат в настоящия парламент? Ами цялата работа се върти около това, кой ще бъде виновен. А, сега ако ги изредиме малко, най-голяма вина за това, че се затруднява до такава степен и може би ще се провали съставането на правителство, но си партия Възраждане, която от самото начало отказа да сътрудничи с когото и да било и започна да работи за избори. Който е гласувал за нея, за нея, трябва да знае, че е гласувал за провал на този парламент. След нея партия ГЕРБ, която не пожела да смени своя лидер, и да извади напред някакъв друг човек с други идеи, с нови идеи, с нова визия и приемиха за останалите партньори, uh, партия ДПС, която не пожела да отегли подкрепата си за главния прокурор. Uh, партия БСП, която uh, внезапно направи зало и с uh, тая характера на бюротина, кой знае защо и постави под съмнение. Коалицията на, на реформата. И накрая да кажем и за продължаване. Ало, нещо стана с връзката. А, нека да направим опит за подновяваме телефонната връзка с вас. Нека да кажа и за слушателите ни. Изброявахте спирачките пред това. България да има редовно управление, редовен кабинет, редовно управителство. Ми, че, това, което е важно и стигнахте тук, да до... Продължаваме да промяната. Професор Дичев. Чувате ли? Да, чува. чувате ли ме? Аз, аз ви чувам отлично. Вие чувате да. ли ме? А, да, да. Само а, да кажа. Стигнахте важно, до... Важно, продължаваме да, промяната. Да, да кажем... Стигнахте да, да до, Не ви чухме. Стигнахте до продължаваме промяната и а, връзката е прекъсна. Така че нека да започнем да. оттам. Продължаваме промяната. Не се научиха да правят политика, което означава да договарят разни неща с другите участници. Зад колисно. За съжаление, тези неща се правят не пред очите на публиката, се правят зад колисно. Те са твърде твърде идеалистични, да кажем така, искат всичко да бъде видимо, всичко да бъде честно, а всъщност политиката предполага някои договорки, които може би не са чак толкова симпатични за голямата публика. Но това а, е интересно. Казвате, че те носят някаква своеобразна вина за това, че правят всичко прозрачно и по този начин слагат на практика спирачки пред включително собственото си управление, така ли? За съжаление, това, което знам за политиката е, че тя се прави много често зад, зад камерите на, на, на публичността. Трябва да могат да влезат да, да в до, до договорки с нея, някои партии, с които да да направят правления. Защото нали, е, всеки казва, добре какво ми даваш ти на мене. Нали, е, тая работа, ако се каже, открито, веднага нали, ще бъде посрещната много лоша. Та т, т, т, т, т, искам да кажа, това, това ми се вижда малко тази, тази крайна. Трайна стремиш към принципност, към честност, към откритост, ми се вижда, че в случая е малко ги задържавам, но този подход, който възприеха в момента с този мандат, ми се вижда една добра стъпка. Ако не за този, този път, за, за това правителство, което може би няма да се осъществи, то по принцип за, за, за един по-общ проблем, който искам да поставя, е именно, че аз се научим е като общество да правим да компромиси. Компромиса не е нещо, което просто, така да се каже, се случва, един отстъпва. Да, да, Това е нещо, което се изработва. И те в момента предлагат тази формула за, на, на компромиса, предлагат е, тези четири приоритета, които да се гласуват в парламента, да се види дали около тях има, има съгласие. И е, е, е да, тогава да пристъпят към, е, към съставяне на правителство. Той .е. смятате, смятате, че това е удачно, защото тук говорим, може би, за нещо, което до този момент не сме виждали на политическата сцена. Декларация, която първоначално, така да се каже, да покаже какво е съотношението на силите в Народното събрание. Дали има мнозинство по това, което иначе всяка една от политическите партии с изключение на възражане твърди, че е важно за нея. А именно европейската примерно ориентация на страна. Uh, да, uh, това казвам, че uh, да ще направи комплайнс предполага да той да се изработи да бъде прият да, да, да, да, се, да се приемат стъпки в, в, в посока на него това, което те предлагат, в момента това са конкретни стъпки за изработването нали, всъщност всички сме наясно, че по тези приоритети ще има голямо голямо мнозинство по принцип по, по съдържанието, но е, възможно е да няма е, възможнота запротива ще бъде по формата, от това, че е, е даден мандат именно на положаване промяната която в момента е в конфликт с големите партии в, в парламента. Ами, Тоест... ние, чухме, ние чухме, че ГЕРБ от, от ГЕРБ дойде някакъв своеобразен отговор на тази нова процедура, процедурата декларация, ако можем така да я обобщим, а, пред, декларация преди съставане на кабинет. Те казаха, че могат да гласуват декларацията, но това не означава, че пък ще подкрепят състав на правителство. Тоест, а, има ли нещо, което да събере а, образно казано Големия разговор за приоритети а, и малкият разговор за кой влиза в правителството. Ами, е, е, разминава се тук съдържанието, значи тези приоритети, това съдържание на политиката, бъдещата политика, с ритуалната, е, ритуалната страна на въпроса. На кой е върчен мандата? Да, нали, е, те, не, те не подкрепиха нашия, нашия президент, значит, Габровски. Тяпа ние няма да, ще, ще си относиме, ще от, няма да подкрепиме техния. Е, и затова всички наблюдатели е, започват да разсъждават за евентуалния трети мандат. Когато този ритуален момент ще бъде изчистен, нали, Герб ще може с чиста съвест да подкрепи едно правителство на е, най-вероятно успешна, успешна правителство би било на демократична българия, но дали пък президента ще бречи точно на тях? Никой не знае. Сега вие изброихте така, пак ще кажа метафорично казано, спирачките пред редовен кабинет, така подреждайки по един интерес на ред партиите, представени в 48 мото народно събрание. Обаче, каква е ролята на президента? Малко преди 11 разговарях с Евгений Кънев, който смята, че президента няма интерес от това да има редовен кабинет и че той би могъл на практика да продължи. Служебното управление на държавата. Президента е много странна фигура. Мисля, че това е една мистерия в българската политика. Той се скара, той се конфронтира жестоко с почти всички партии в днешния парламент. Разклати дълбоко стабилността на държавата. Така че можем само да се питаме какво цели, какво иска. Но много, ясна, много ясен критерий ще видим тук след една седмица, в това дали той иска правителство и не. Ако върчи мандата на Демократична България или на, на български възход, значи той се надява все пак да има правителство. Ако го върчи отново на БСП, очевидно няма да има такъв шанс. Тоест .е, имаме, имаме веднага тест. Видяхме също, че той доста забави първия мандат, даде на ГЕРБ доста повече време, отколкото даде на, на, на продължаваната момента, която има, има само една седмица, която също говори за някакво пристрастия в но да, да не се в това нещо. Във всеки случай всички наблюдатели започват да разсъждават за това, че възможен е един трети мандат, който ще преодолее именно тази тази символична победа, която има, бих, биха имали сега промяната, ако успеят да съставят кабинет. Не, не, не, дърят, това това тия, тия мандати, това има символичен смисъл. И кой ще победи, кой ще, кой ще наделе, така да се каже, макар, че отново съгласни сме, че приоритетите са тези, които сега в момента промяната предлага, са споделени от голямата част от депутатите в момента. Сега, наистина има много символика в цялата тази работа и затова ми се искаше да ви попитам символично връщането на мандата на изпълнен ли е по-голямото поражение от това да не ти гласуват предложението за правителство в зала, защото ние видяхме, а, видяхме второто сега, може би, ще видим а, връщане отново на мандата неизпълнен. Продължаваме промяната, имаха такъв епизод, нали? Не бъркам. Ко, кое, кое, кое се гледа като по-голям политически провал според вас от избирателите? Не знам как може да измерим това, но, но така не че тази, тази, стъп, тази стъпка, между на която те правят, им позволява... Така да се каже с чест да, да, да се отек. Значи, примерно, ако техните предложения четири приоритета се приемат, а пък самия кабинет се са отвърли, те се пак ще кажат, ние направихме каквото можахме, ето как предложихме разумни приоритети и така. Е, е, е, нали тука, е, тая символична страна, тя, тя изглежда глупава. Но, но всъщност е важна, защото утре на изборите, като, като излезат тези партии, нали, е, се почна да разправят, нали, ние направихме това, те направиха така, аз така, той така. Нали. За съжаление, е, цялата тази политическа история не е, не е така рационална, както ни се струва. Ние си мислиме, че има някакви интереси, които се защитават, че приоритети, че, че националният националните цели и така, така, а всъщност цялата работа седи една битка на символи, на интерпретации, на, на, на вини, в случая, кой ще е виновен. Цялата работа кой ще е виновен за сега, ако се върви към а, трети мандат, а, дали български възход или пък демократична България могат да разбият а, тази прокоба на, а, ще използвам един термин от шаха, цунг-цванга. Това е да. неблагоприятното положение за този играч, който е на ход. Т.е. този, който е на ход, каквото и да направи, то няма да е от негова полза. Ами, българският възход от самото начало се движи в тая посок. Даже една, един от проблемите е, че нега си изглеждат доста безпринципно. Много реалско си промениха примерно в отношението по повод на Русия. Но, така да се каже, готови за всичко. Нали? Съедините с другите. Така че там при тях усещането, че те са създадени като партия са създадени с тази цял. Да може да се... Да, да се прави да да е да някак, някаква mm -hmm. ойдурма. Докато сюжета с Демократична България е по-сериозен, те от началото тръгнаха с една по-умерена позиция, значи, продължаването на са по-крайни в своите конфликти, mm -hmm. Даже понякога, мен, аз го казах вече, но според мен е малко неразумно следва за конфликт с много, някои от партиите, мисля, че можеш да тушират някои от тези неща. Докато демократична България от една страна малко по-умерено се държи, от друга страна ГЕРБ залагат на тях, готови с тях да действат в името на европейското семейство, в което участват с една от партиите. Това, това е една възможност. Сега разбира се, още по-сложният проблем е кой ще участва в, в един кабинет, кои са хората, но... Хората в случая не знам да имат как голямо значение, ако няма някакви много маркирани фигури, те ще бъдат по-скоро повод да се приеме и да се отхвърли нещо. <addicted to this> <color> не мисля, не, в се, се пира до конкретни пресони. Последно много ни е кратко времето. Да. А, смятате ли, че а, дойде времето не толкова дали парламентарните партии ще се споразумеят, а да се питаме до кога избирателите, т.е. гражданите, а, ще търпим това да си стоим вкъщи и да гледаме театъра на тези политически блокажи? Ами, гражданите трябва да се запитаме защо гласуваме за партии, които не искат да управляват, които не са готови да, с, с идеи. Е, е, защо има хора, които отиват и пускат бюлетини, не, не подкрепям никого. Е, какво значи това? Ние нация ли сме, ако не може да се излърчиме лидери политически? Значи, на нация това означава образование политическо, което има естествени приети е, лидери. Ако ние нямаме лидери, ние не сме нация. То малко трябва да... Да се гледаме въ себе си, да, да, да видим защо, защо мразим държавата си? Защо не искаме да бъдем управлявани? Защо искаме да се разпадаме като, като, на, на племена? Това е, това е доста дълбок дебат, който отива доста отвъд.. Конкретните политически сюжет. Сме. Благодаря ви, професор Ива Одичев, с първи коментар след връчването на проучвателния мандат от страна на президента на втората почисленост политическа партия в парламента. Продължаваме промяната.